Am vrut, am vrut din inimă să mi te smulg, cum smulge o floare fără apărare, dar în loc să iasă, floarea s-a mulțit și de mireasă m-a umplut drăzoare. Simțirea mea un arche peste timp și peste spațiul ce nu se supune dorinței mele de a ne regăsi și într-un punct să poată să ne adune. Pe cât îmi par străin printre cuvinte, vijelios când te arunci în scris, pe atât de cunoscut și ta pari Când sufletul ți-l sorb întreg fierbinte. Tăcerea să o lăsăm să ne supună, Subțiri să fim și împliniți în vis. Peste cuvinte doar ea este stăpână, Fără sigiliu și fără înscris.